Вигукує редактор до Македона Картки, звісно, не вічні Бубонить той розпалюючи люльку Тільки як буде, коли понаїдаємось, Коли в декого і душі жиром позапливають Батьків цуратимуться Ватаги лобуряк на розводимо Пусто молотів з портфелями Крісел не вистачатиме «Не згущуйте, Македона Івановичу!» Заспокійливо, каже до сутули редактор, і коли спуститься з ганку, докине в наш бік. «Гостріть, пера, хлопці! Розпочинаємо завтра рейд перевірки готовності до жнив. Кучубець зараз гайнув по відсталих, вранці він передаватиме нам факти просто по телефону. Сількора сутулу редактор бере ночувати до себе». Такий виняток він робить лише для нього. Бо у нас тут, крім сутули, час від часу з'являються ще й інші дописувачі. Серед них по саме нікуди набрид нам одноокий занутько із сулиминих хуторів, якого Микола чомусь прозвав Лжедимитрієм. Дивний тип. Переступить поріг нечутно, мов на кошачих лапах. Обійде всіх у редакції і в друкарні І кожного нудити мене змінним своїм запитанням Чи має він право писати в газету? Всі йому і в нас, і в друкарні в один голос Маєте, а як же, нікому не заборонено писати З редакції піде він, мов би, вдоволений Втямив своє право Однак і після цього не спроможеться ані рядка написати. Можливо, його переслідує якийсь внутрішній ляк, по якому в часі знову з'явиться. Навіть в кабінет редактора переступить поріг із своїм тихим, насточертілим запитанням. Чи маю я право писати? Тільки ви мені точно по всій формі скажіть. Лежа Димитрія редактор випроваджує швидко Це не сутула, якого він навіть під руку бере Віддаляючись із ним у сутінь вулички Знов ляснула лиць старинка через цей рейд Каже Житецький, підходячи до нас Не до зараз Розсунувшись, ми даємо йому місце на лавці поміж себе І він, вільно відкинувшись Спрямовує погляд на освітлені вікна друкарні де за калачиками видніється дівоча постать, заклопотано схилено над касами. То трудиться Ольга. Ось її я не можу збагнути. Закохана, це ж ясно. Але в кого ділиться з нами Житецький, його теж, видно, доймає загадкове Ольжине почуття. «Така ніби відкрита, а в цьому яку виявляє затайність. Ні з ким, ані ні. Може вона за тобою мре?» – каже Кирик пригасливим голосом. «Ні, я для неї, як і ви, просто друг, товариш по роботі. Зрештою, так воно і є. А крім того, Ользі добре відомо, кому цей житецький належить своїми почуттями». Ким душа його переповнена. Та й від вас я не криюсь. І ми вже вкотре Почуємо від Житецького Про його Кременчуцьку Так щемливоним оспівану любов. Він читає нам свої поезії про неї, Ніде, на жаль, не друковані. Нам дорогі ці хвилини товариської близькості взаємної довіри, коли ми втрьох тут віддаємося поезії, роздумуємо над життям, доки Ольга, закінчивши роботу, вимкне в дукарні світло, вийде на ганок, обізветься до нас жартом про свою самотність і, розкинувши руки, мов для обіймів, гукне кудись у просторінь піснею. «Ой, зійди, зійди, ясен місяцю, як млинове коло!» І так жагливо, з такою душею гукне, що місяць, о, дивота, мов би за її покликом справді зійде, підніметься із-за монастирських бузків, на всю ніч освітить із високості центральну будівлю».